פרק ב' ויהי אחרי כן, וישאל דוד בדוני לאמור, האעלה באחת ערי יהודה, ויאמר אדוני אליו, עלה. ויאמר דוד, אנה אעלה? ויאמר, חברונה. ויעל שם דוד, וגם שתינה שב, אחינועם היזרעאלית, ואביגיל, אשת נבל הכרמלי. ואנשיו אשר עמו, העלה דוד,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 עם שאול, ותקברו אותו. ועתה יעש אדוני עמכם חסד ואמת, וגם אנוכי ראסה עיתכם הטובה הזאת, אשר עשיתם הדבר הזה. ועתה תחזקנה ידיכם, ויהיו לבני חיל, כי מת אדוניכם שאול, וגם אותי משכו בית יהודה למלך עליהם. ואבנר בן הנר, שר צבא אשר לשאול, לקח את איש בושת בן שאול, ויעבירהו מחניים. וימליכהו אל הגלעד, ואל האשורי, ואל יזרעאל, ואל אפרים, ואל בנימין, ואל ישראל כולו. בן ארבעים שנה, איש בושת בן שאול, במולכו על ישראל, ושתיים שנים מלך.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 ויפקדו מעבדי דוד תשע עשר איש ועשאל. ועבדי דוד הכו מבנימין ובאנשי אבנר. שלוש מאות ושישים איש מתו. ויסעו את עשאל, ויקברוהו בקבר אביו אשר בית לחם. וילכו כל הלילה יואב ואנשיו, ויאור להם בחברון.